Második fejezet Bobby Kellegen egy ízben, a sötétben pofon egy urat, és röviddel azután kiderült, hogy az illető nehéz súlyú boxvilágbajnok. Ha leszögezzük, hogy ezek után még volt ideje és energiája, hogy néhány ügyes trükk segítségével elkerülje az agyonverést, akkor némiképpen rávilágítottunk a fiatal ember megrendíthetetlen lelkületére. Láthatjuk tehát, hogy Bobbyvel sok minden történt, anélkül, hogy a meglepetés levegye a lábáról. De most? Ez más volt. Egy pillanatig arra gondolt, jó lenne valahonnan egy tükröt keríteni, hogy megnézhesse magát benne. Hiszen egészen bizonyos, hogy a haja teljesen ősz lett, másod másodpercek alatt. Úgy érezte, ha most a hang fel tudna törni a torkából, valószínűleg ugatna, nyávogna vagy kukorékolna, mert hiszen az, hogy beszélni nem tud, old biztos. Aztán valahogy némiképp összeszedte magát abban már biztos volt, hogy ez a 40 főnyi gyerekcsapat, melyben a legidősebb sem haladhatta túl a negyedik életévét, nem álomkép, nem az őrület szüleménye és nem egy időld delilium tremens alig érthető eredménye. Igen, egészen biztos, ezek rendes élőlények, hamisíthatatlan valódi gyerekek, akik érthető megdöbbenéssel és meghökkenéssel figyelik az ő mozdulatait, amint néhány revolvergolyó serkentő közreműködésével eltávolítja a partul a hajójukat, a delfín mamát. Amikor végre beszélni tudott, kisé idétlenül, de rettentő zavara ellenére némiképp érthetően így szólt egy gyerek csapathoz. – Hogy vannak? – azonnal érezte ennek a kérdésnek vaskos és töménytelen ostobaságát, de azzal vigasztalta magát, hogy más ember az ő helyébe még ennyit se tudott volna mondani. Érezte azt is, hogy megjegyzése némi helyreigazításra szorul, és csak egy közvetlen hangú csevegés tudja áthidalni a mérhetetlenül groteszk és fonák helyzetet. Csevegni, csevegni, csevegni kell a gyerekekkel, mert különben itt rettenetes ribillió lesz pillanatokon belül. Újra megszólalt tehát. Izé, nem tudják az urak véletlenül hány óra? Ez megint butaság volt. Tudta, de már kiszaladt a száján a kérdés. Szerette volna felpofozni magát, amiért ilyen ügyetlen, hogy ennyire nem tudja föltalálni magát a szokatlan helyzetben. És ekkor végre megmozdultak a gyerekek. Az egyik, aki úgy látszik a szószolójuk volt, egy négy év körül kisfiú, kezét vádlóan kinyújtotta Bobi felé, és neheztelő hangon mondta. – A vacsorához nem kaptunk tortát? – Ez váratlan volt, mint egy kutaütés. Bobby halálosan megrémült, mert tudta, hogy ilyen esetben a torta elmaradása egész komoly forradalomra vezethet. Kétségbe esetten körülnézett, mintha a tortát keresné, és lehet, hogy élt is benne valami halvány és ritkos remény, hogy felfedezi valahol a közelben a követelt csemegét. De nem. Jobbra tűl egy nagy hajókötélcsomó, balra egy veder, és néhány lépéssel odébb közvetlenül a hajótestbe való lejárat előtt egy kalapács feküdt. A gyerekek felé botorkált, közben belerúgott a kalapácsba, amely lerepült a lépcsőkön, aztán tehetetlenül megállt, széttárta a karját, és így szólt. Belátom, hogy a tortát meg kellett volna kapnotok. Higgyétek el, hogy nem én sikkasztottam el, majd utána nézek a dolognak. A gyermekhad ifjú vezetője azonban nem olyan fából volt faragva, aki könnyedén megelégszik az ígéretekkel. Megrázta a fejét, ismét kinyújtotta a kezét, aztán kinyújtotta a nyelvét, és végül határozott hangon mondta. Nem kell nézni, Mit tortát akarunk. A többiek pedig átvették a vezérszólamot, és vékonyan, vastagon, vidáman és sírósan, de egyöntetően harsogták. Toj, tát, akarjunk! Toj, tát, akarjunk! Toj, tát, akarjunk! Na most szépen vagyunk, gondolta Bobby. Ezek itt felüvöltik az egész kikötőt. Mégis hallatlan, hogy este kilenckor az ilyenek nincsenek ágyban, hanem gyanútlan embereket inzultálnak, akik épp hogy meg tudták menteni az életüket. Hadd magyarázom meg, kezdte. Csak egy kicsit legyetek türelemmel, és főleg ne üvöltsetek, ha szabad kérnem, mert jönnek a parti rendőrbácsik, és elvisznek. Engem? kérdezte sértődött hangon a vezér szónak. Az volna a baj felelte Bobby. Engem. Úgy látszik, ez a lehetőség nem aggasztotta túlságosan a követelődző ifjút. Keményen és határozottan mondta. – Mi a tojtánkat akarjuk. Te ne beszélj folyton másról. – Tojtánkat akarjuk. Tojtánkat akarjuk. Tojtánkat akarjuk. – Tű, Mit rettentő nagy baj van. Ezt a pokoli ivöltést meghalhatják, még svanyol gíneában is. Perceken belül nyaká lesznek a rendőrség kis motoros bárkái, és arra jobb nem is gondolni, hogy mi következik azután. A srácok figyelmét el kell terelni minden áron arról az átkozott tortáról. Szép, tisztán öltöztetett ápolt, minden valószínűség szerint jobb családból való gyerekek, biztos lehet velük tárgyalni. Kisé neheztelő hangon mondta. Jó nevelt kisfiúk először bemutatkozik, és azután kezd követelőzni. Ezt ez meg magadnak, mutatkoz be szépen. Ki vagy te tulajdonképpen? Dr. William Ibadan, sebész főorvos, hangzott a váratlan válasz. Hm, ez így első pillantásra nem is látszik meg rajtad, felelte Bobby. És ha szabad kérdezzem, mit kerestek itt a hajón? Jó nevelt bácsi először bemutatkozik, és csak azután kérdez, felelte Dr. William Ibadan, sebész főorvos. Igaz, Felelte Bobby, és szeretett volna e pillanatban valahol nagyon messze lenni. Ezzel a sráccal nem fog egy könnyen elbánni, azt már tudja. Hát én vagyok a Bobby bácsi, mutatkozott be. Ne félj semmit, a legritkább esetben bántalmazok gyerekeket, noha foglalkozásomra nézve kannibál vagyok, de serdületlen ifjakat csak akkor eszem, ha tolpát követelnek. Doktor Ibadán főorvos nem győzték meg túlságosan ezek a fenyegető szavak, mert váratlanul elővöltötte magát. Igaz, torta, mi lesz a tortánkkal? Toj, tát, akajunk, toj, tát, akajunk, toj, akajunk, toj, tát, akajunk, bömbölte utána a kórus. Ó, én barom, még magam juttatom az eszükbe, morogta dühösen Bobby. – Bajon bácsi, tojtát a kajunk, kiáltott egy legfeljebb három és fél éves kislánya háttérbe. Bobby ismét reményvesztetten nézett körül. Már mindegy volt neki, hogy tortát talál-e, amivel betömheti ezeket az apró, de rendkívül hangos szájakat, vagy egy revolvert, amivel fővelőheti magát. Az a kétségbe esett ötetlet támot, hogy odaadja nekik ezt az összeteket kötél csomót, hagy foglalják el magukat vele, aztán majd csak kieszel valamit. Megfordult, és lehajolt a kötélcsomóért. Ebben a pillanatban közvetlenül a háta mögött egy kellemesen csengő, de igen erélyes hang szólalt meg. – Fel a kezekkel, vagy keresztül lövöm! Megfordult, mintha rángatták volna. A világ legszebb lánya állt előtte, óriási revolverrel a kezébe, valamint egy alumíniumból készült leveses fazékkal a fejé. Bobi vágyakozó pillantást vetett a part felé. Talán mégis jobb volna és -e szépen, nyugodtan, békésen darabokra tépetni magát, Diamond-oktával és társaival. Az elmúlásnak ez a módja az itt történtekhez képest egyenesen ide Ez azonban csak egy pillanatra foglalkoztatta. Tüstént belátta, hogy igazságtalan volt a sorsával szemben, mert hiszen még reménykedhet, ha némileg megrokkanva, szellemileg összetörve. De mégiscsak élve kerülhet le erről a hajóról valaha. Ha azonban Diamond Oktáv kezébe kerül, a végén gazember hajlamos lesz arra, hogy igen kínos halál nemeket eszeljen ki számára. Időközben alaposabban szemügyre vette a lányt, és ismét megállapította, hogy ilyen szépet még nem látott életében. A fazékaló kikandikáló haja szőke volt, szeme sötétkék, magas volt és nagyon karcsú. És még az a néhány csepp spenót is jól állt neki, amely a felületesen kiöblített fazékból kicsöppenve tarkította. A szép, hosszú sejem harisnyás, nagyon formás láb most toppantott egyet, és a kellemesen csengő hang türelmetlenül szólalt megismét. Azonnal fordítsa vissza a parthoz a hajót, mert különben keresztülő, ezt már tudom. Igen, keresztül lövöm. Lőjön keresztül, felelte egyszerűen Bobby. Mi csináljak? Mondom, lőjön keresztül. Hogyhogy lőjem keresztül? Hát nézze, a revolvert megfelelő irányba tartja, csövét pont a mellem közepének szegzi. Mi sem egyszerűbb, mint hogy elhúzza a ravaszt, és én a következő pillanatban vérembe fetrengek a fedélzetem. Kérem, én nem vagyok kíváncsi ezekre a részletekre. Bocsánat, azt hittem kíváncsi rájuk. Ezzel csak azt akartam jelezni, hogy elszántam magam a legvégsőkre és a halára. Tehát nem fordítja part felé a hajót? Nem. Miért? Mert inkább itt tessem el én a harcmezején, mint hogy Diamond Octáv csapatokra szaggasson. Ki az a Diamond Octáv? Az egy, elharapta a szót, mert mit rémítse itt halára a lány. Az egy nagybátyám New Orleansból, aki életveszélyesen fenyeget, hogy fogadjam el a Harvard Egyetem ösztöndiát, és képeztessem ki magam állatorvosnak. Ellenkező esetben oroszlán verembe dob, mint Dániel. Még mondott egyet mást, szokása szerint össze-vissza beszélve, de közben aggódva nézegetett a part felé, ahol a lámpák szinte nappali fényében pontosan kivehette az ide-oda szaladgáló akik nyilván valami vízi jármű után kutattak. Nem értem magát, mondta a lány. Nem beszéltem elég világosan? Nem mondhatnám. Annyit jegyeztem meg szavaiból, hogy egy Diamond Daniel nevű nagybácsi New Orleansban a vadállatok elé dobhatja magát, hogy mint szakképzett állatorvos kezelje őket. Így volt? Hát, nem egészen. Az egész dolog tulajdonképpen egy nagy nénémmel történt. Szemmel láthatóan húzta az időt, mert érezte, hogy enyheszellő támad és a hajó időközben egyre távolodik a parttól. Ezért beszélt össze-vissza mindent, ami az eszébe jutott, mert félt, hogy a lány is észreveszi a hajó eltávolodását. Igen, tulajdonképpen egy kanadai nagynénémmel történt az egész, aki azt akarta, hogy farmer legyek és angóra tenyészek, mert ellenkező esetben, tudom, vadállatok elé dovatja magát, de miért hívják a nagynéni lányelnek? Szó sincs róla, a nagynénémet Aglájának hívják. Ez természetes, hiszen Brötányban többnyire minden nagynénit Aglájának hívnak. Hogy került Brötányba egy kanadai nagynéni? Repülőgépem felelte komolyan. Helyes, de akkor nem értem, hogy ki ez a Dániel. Dániel egy bibliai hős, akit vadállatok elé vetnek, és aki megszelítette a vadállatokat annyira, hogy azok nem nyúltak hozzá. Remélem, most már érti. Részben. Csak azt nem tudom, hogy jön ahhoz egy brötányi származású kanadai nagynéni, hogy bibliai hősöket vettessen a vadállatok elé. Tudja... Őszintén szólva, nekem az az érzésem, hogy maga itt különböző nehézsúlyú őrültségeket beszél össze-vissza, mert valami okból az időt akarja húzni. Esze az van. A nagynéninek? Nem, magának. Ha szabad kérnem, most ne foglalkozzunk az eszemmel. Kérem. Ha akarja, akkor inkább a lábát dicsérem. Nagyon szép lába van. Ne foglalkozzunk a lábammal sem. Kár, pedig érdemes vele annyira foglalkozni, mint az eszével. – Megkínálhatom egy cigarettával? – Nem. – Hát akkor megengedi, hogy én gyújtsak rá? – Nem. Maga úgy viselkedik, mint egy főfoglár a Leona-i fogházban, de annak harcsa bajusza volt, és közel sem volt ilyen szép lába, mint magának. – Bár kértem, hogy ne foglalkozzon a lábammal. – Bocsánat, én most a Sierra Leónai i lábával foglalkoztam. Azt igazán nem írhatja nekem elő, hogy a főfoglár végtagjait ne említsem. Magának igen határozott a modora. Igen, eléggé határozott. És ebben a határozott modoromban most újra felszólítom, hogy fordítsa a hajót haladéktalanul a part felé, mert ellenkező esetben... Ezt már tudom, keresztül lő, mint rendesen. Ebben már megegyeztünk. Ne vegye rossz néven, de ez kisi egyhangú. Tapasztaltam már, hogy aki állandóan lelővéssel fenyegeti az embert, az csak... Izé, beszél, de nem harap. Emlékszem, a bermudákon volt egy fegyházorvos, aki állandóan azzal fenyegetőzött. Bocsásson meg, nincs időm, hogy valamennyi fegyházi élményét elmesélje itt nekem. Őszintén szólva nem is érdekel. Na nem mondjon ilyet. Van magának fogalma arról, hogy egyszer a Santa Feif tolonzházban nincs fogalmam arról, tehát hajlandó visszafordítani a hajót, vagy nem? És még maga beszél arról, hogy történeteim nem érdekesek. Negyed óra óta folyton egyet hajt, és nem veszi észre, mennyire unalmas ez. Tehát maga szemtelen is? Hogyne? Hát mi lesz, kérem? Szeretném, ha pillanatnyilag nem foglalkozna velem. Van magának más dolga is. Engedje meg, hogy egy súlyos kötelezettségmulasztásra figyelmeztessem. Maga? Kérdezte a lány megvető hangot. Engem? Én. Magát. Ezek a gyerekek nem kapták meg az esti tortájukat. Hát ehhez magának mi köze? Nekem semmi, de ők mégis engem vontak felelősségre. Különösen ez az izé belgyógyász, vagy idegspecialista. Mit beszél? Kivételesen tudom, hogy mit beszélek. Itt a társaság fő aki a leghangosabban követelt az elmaradt édességet, bemutatkozott nekem, hogy ő XY főorvos és röntgenológus. A lány most mosolyodott el először. Bobbynak tapasztalnia kellett, hogy ez a mosoly, ha lehet, még fokozta a szépségét. Vagy úgy, maga a kis villéről beszél, bájos kölyök. A papája híres sebész főorvos, és ő a titulussal együtt tanulta meg a nevét. Az ilyesmit ismerem, felelte Bobby. Gyermekkoromban én is mindig azt mondtam, ha a nevemet kérdezték, hogy Robert Kelegen ügyvéd és notredámi toronyőr. Miért, mi volt a papája? Gőszfűrész tulajdonos. A lány türelmetlen mozdulatot tett. Hát kérem, most veszem észre, hogy ismét csevegünk, fejezze be. Tulajdonképpen miért nem akar a part felé menni? De ha most megint elkezd nekem beszélni a Dániel nevű nagynénikéről, akit széttéptek a fenevadok, akkor pillanatokon belül magam is fenevaddá változom, és széttéppen magát. Bobby egy pillanati gondolkozott, aztán vont. Hát jó, Őszintén szólva azért beszéltem eddig vadállatokról, mert nem akartam megijeszteni. De maga őszinteséget követel, és nem akarok tovább kertelni. Azt mondja meg, hogy került a hajóra. Kergettek. Ez sejtettem, persze megint a rendőrség. De rossz véleménye van rólam. Hát vegye tudomásul, hogy nem a rendőrség kergetett, az különben is egészen másképp megy. Menekült már maga a rendőrség elől? Még nem. Ha sokáig velem marad, majd fog. De ezt csak úgy mondom, ne törődjön vele. Itt most az van, hogy egy bizonyos Diamond Oktáv nevű gengszter a véremet akarja látni, mert írógéppel szoktam fejbevágni, és más kellemetlenségeket is okoztam neki. Hogy lehet valakit írógéppel fejbevágni? Az ilyesmi pillanatnyi elhatározás kérdése, nem kell hozzá más, mint egy írógép és egy fej. És az eredmény nem kétséges. Persze, betörik a fej, és összetörik az írógép. Úgy is sikerülhet, de az is előfordulhat, hogy a fej éppen marad, és nekem menekülni kell. Ezúttal így történt. Kirohantam a kocsmából. Maga tehát kocsmákban tartózkodik? Miért? Csak fogházakban szabad. Tehát kirohantam a kocsmából, végigülettem egy sikátoron, átnyargaltam a főtéren, végigvágtattam a mólón, és akkor megláttam ezt a hajót. Sehol egyetlen ember a környéken, aki megakadályozhatta volna érdemtelen és korai halálomat. Asszonyom, vegye tudomásul, nem vagyok asszony. Hát akkor uram, vegye tudomásul, hogy az egész környéken nem volt egyetlen rendőr sem. Életemben először szerettem volna rendőrökkel találkozni, de persze, ha az ember szeretne, akkor nem sikerül. Értem. Ha pedig nem szeretne, akkor lehet. Úgy van. Egyszer van a gyűjtőfokház közelébe, Megint ifjúkori élményekről akar nekem mesélni. Mondtam már, hogy ez nem érdekel. Sokat mulaszt vele, de folytatom. Végső kétségbeesésembe menekültem erre a hajóra, mert elhagyatottnak látszott, és ez volt az egyetlen mód, hogy eltávolodva a parttól, kikerüljek Dámond távlő távolából. Fogalmam sem volt róla, hogy ez nem hajó, hanem úszó lelencáz. A lány megint elmosolyodott. Most már értem. Mindjárt itt kellett volna kezdenie. Szóval maga életveszélyben volt, és azért tette azt, amit tett. Az más. Minden részt vétem a magáé. Tehát nem ragaszkodik hozzá, hogy visszamenjünk a partra. De igen, a partra azért vissza kell mennünk. Ezekkel a gyerekekkel nem ácsoroghatunk itt a tengerem. Tojtát akajunk! Tojtát akajunk! Tojtát akajunk! Hangzott vele pillanatban a több szólamú kórus. Bobby a fejéhez kapott. Könyörgöm, hallgattassa -e el őket, mert idegbajt kapok. Gondolja, hogy kötelességem a lelki egyensúlyával törődni? Értse meg, itt komoly életveszély van. Ezt a visítozást meghalhatja a parti rendőrség, és olyan botrány lesz, amilyet még nem látott a világ. A lány bólintott. A botrányt valóban el lehet kerülni. Oda lépett a gyerekekhez, átölelte William Ibtan sebész főorvost, és néhány szót sugott a fülébe. Csend lett. Maga igazi varázslónő, mondta elismerően Bobby. Csak az a kérdés, hogy ez a csend tartós lesz-e. Adni kéne nekik valamit, amivel elfoglalhatják magukat. Nézze csak ez a pici vörös hajulány megint sírásra görbíti a száját. Mivel vonhatnám el a figyelmét? Zsebében kotorázott, és egy szájharmonika, egy összetek rót, egy gyufásdoboz, egy sorsjegy és egy gumibot mellől előhalászott egy hosszú szivart. Mit gondol, ha ezt odaadnám neki, mi történne? Fejbe csapnám ezzel a revolverrel. Szivart akar adni a kis Mérinek? Megbolondult? Kérem, kérem, az csak nem bűn, ha nem értek a gyerekekhez. Fiatal vagyok még magam is és bohókás. És teljesen elmebeteg. Rettentő gondot okoz most nekem. Ezek a gyerekek a spanyol gíneában lakó európai előkelőségek gyermekei. Egy gyermeknyaráltatási akció részeként hoztuk át őket ide Libreville-be, a Szent János Foknál hajóztuk be őket. A hajó némi késéssel érkezett, és a felügyelettel megbízott társnőm Harriet Konka kiszállt, hogy megfelelő autóbuszról gondoskodjon. És hol vannak a matrózok? Hol lennének? Két matróz a kapitánnyal együtt azonnal a kocsmába vonult mihelyest megérkeztünk. Egyet itt hagytak körnek, de mondanom se kell talán, hogy alig térültem fordultam egyet, máris már is eltűnt. Nyilván követte a többiek példáját, és ő is a kocsmába ment ügyelve arra, hogy lehetőleg ne azt a helyiséget keresse fel, ahol a társai és kapitánya isznak. Így történt, hogy egyedül maradtam a gyerekekkel. Már csak két kérdésem van, mondta Bobby. Halljuk, hogy lehet az, hogy ezek az apróságok ilyen késő este még nem alusznak, hanem tortát követelnek? Úgy, hogy minden percben vártam vissza a társnőmet, hogy autóbusszal abba a villába vigyük a gyerekeket, ahol majd a nyarat töltik. Ez Dr. Valentin híres gyerekorvos szanatóriuma. Tudomásom szerint valami hegyoldalba épült nagyszerű üdülőhely. És most mi a másik kérdés? Ez már valamivel komplikáltabb lesz. Azt szeretném tudni, hogy miért visel fazekat a fején. A szőke lány rémült mozdulattal kapott a fejéhez. Persze a fazék. Ez csak ugyan kínos. Maga jobban tarthat bolondnak. Miért? Hát maga bolond. – Ezt visszautasítom. Miért lennék bolond? – Azt mondta, hogy joggal tarthatom annak. – Na igen, de ez a fazék miatt, mondtam. Nem kétséges, hogy ez és szokatlan viselet. – Kérem, nem kell mentegetőznie. Nem értek a női divathoz. Előfordulhat, hogy újabban ilyen alumíniumfejdészeket hordanak némi spenót díszítéssel. – Júj! – sikított fel a lány. – Úgy érti, hogy a spenót? – Igen, úgy értem. Valaki felületesen tisztította ki ezt a fazekat, és nyilván így került a spenót a hajára. Hmm, de nem kell okvetlenül eltávolítania. A zöld szín jól áll magának. A lány gyorsan levette fejéről a fazekat, és egy megnedvesített seppkendő segítségével lázasan tisztogatni kezdte a haját. Közben kisé zavartan magyarázta. Tudja, az úgy volt, hogy... Lent voltam a hajófenékben, közvetlenül a lépcső közelében, és egyszerre, váratlanul, minden látható ok nélkül egy kalapács esett a fejemre. Hm, krákogott iszonyú zavarba, Bobby. Ez kínos. Nagyon kínos, szintén a lány. Támadt is egy daganat a fejemen. Nem úgy értem, nem magának kínos. Hát kinek? Nekem. Magának is daganat támadt a fején? Nem, nem, de hogy... Nem fizikailag kínos nekem a dolog, hanem elvben. Mondjuk erkölcsileg. Be kell ugyanis vallanom, hogy a kalapácsot én rúgtam le véletlenül a hajófenékbe. Én vagyok tehát az oka, hogy... De higgyel, ez nem szenvedén állam, ez általában a legritkább esetben szoktam kalapácsokat rúgdalni. Ezt nem tudhattam. Minden esetre körülnéztem valami rohamsisak után, hogy megvédjem testi épségemet a magasból, esetleg továbbra is hulló súlyosabb fémtárgyakkal szemben. Mivel ez a fazék kézné volt, ezt illesztettem a fejemre. Akar még tudni valamit? Igen. Kicsoda maga. A lány nevetett. <gül> Egyelőre azt se tudom, hogy maga kicsoda. Ha jól emlékszem, már megmondtam a nevemet, de amennyiben elkerült a figyelmét, megisméthelhetem. Robert Kelegen vagyok, de barátaim és rajongóim általában Bobinak becéznek. 26 esztendős múlt, és kiszámíthatatlan jövő áll mögöttem, illetve előttem. Apám fűrészmalom tulajdonos volt, de tönkrement, mire kitagadtam magam a családból. Hadd legyen egyel kevesebb gondja. Diplomata pályára készültem, de közvetlen a hatodik gimnázium előtt abba hagytam az egészet. Azóta mindenfél évvel foglalkozom. Voltam már bálnavadász a Spitzbergákon, újságkihordó Rotterdamban, idegenvezető több számomra teljesen ismeretlen helyen, riporter Kalkuttában, szeszcsempész az ausztráliai vizeken, és légyvadász Dél-Karolinában. Mi az, hogy légyvadász? Életem legrettenetesebb foglalkozása volt, egy gyárban dolgoztam, ahol olyan rengeteg volt a légy, hogy a munkások képtelenek voltak elvégezni munkájukat, és a rendes légyfogó papírok elégtelennek bizonyultak. Azért szerzőttettek engem, hogy egy széles széleszíjjal állandóan agyoncsapkodjam a falon hemzsegő legyeket. Erős természetem van, de csak három napig bírtam ezt a munkát. A rákövetkező három hét alatt viszont közel voltam az éhalához, mert a légyvadászat miatt nagyfokú gyomoridegesség lépett fel nálam. Igaz, most jut eszembe, hosszú ideig és mindenféle térképfoganatosító is voltam. Hát az micsoda? Hát mindjárt megmondom. A térkép nagyon szép dolog, de alapjába véve semmit se érne, ha nem akadnának elszánt fickók, akik be is bizonyítják, hogy a térképen található útak valóban járhatók. Én ilyen elszánt fickó voltam, és büszkén mondhatom, hogy a földkerekség utcolván szóval valamennyi országútját végigjártam már. Tehát csavargó volt? Általában ez a kifejezés illik rá a legjobban. Én azonban jobban szeretem az előkelőbben és némileg tudományosan hangzott térképfoganatosító megjelölést. A lány vizsgálódva végignézett rajta, és úgy látszott, hogy megvan elégedve a látványjal. Bolond fickó ez, de nem ellenszenves, és a jó kedve egyenesen lebilincselő. Érezte, hogy ehhez nincs joga, mégis neheztelő hangon kérdezte. Mondja, muszáj így élni? Miért? Halljak meg? Nem, nem úgy értem, csak éljem, de ne így. Szavai után ítélve igazárendes fiúnak látszik, nem is becstelen ember, és mégis úgy tünteti fel magát, mint valami züllött csibészt. Aki átcsávárogi az életét, ismeri belülről a világ összes fogházait, és nem törődik azzal, hogy esetleg még sokkal lejjebb csúszik egészen addig, ahonnan már nem kapaszkodhat fel újra. Hát, tudja, azért magának sok mindenben nincs igaza. Ha az ember szeret könnyen és jól élni, és ezt nem súlyos bűnözés árán éri el, akkor kár ennyire megróni érte. Mit csináljak? Kalandos a természetem, és a véremben van az állandó csavargás. Marco Polo oldalágon játszott valami szerepet a családomban. Úgy látszik, ennek a világcsavargónak véreütött ki rajtam. De Marco Polo nem tapasztalta ki a világ összes fokházait. Én sem. Európában például alig két-három fogházba voltam összesen. Ilyen szempontból tulajdonképpen csak a gyarmatokon vagyok különösen ismerős. De hát az ilyesmi elkerülhetetlen sajnos. Az ember olykor csempészik egy kicsit, vagy berúg és közbotrányt okoz, Esetleg pofon üt valakit, hogy mindjárt vihetik operálni. Persze, hogy az ilyen bajkeverőket a rendőrség mindig rossz szemmel nézi. Ebből leded azért robot múltam. De maga még mindig nem mondta meg a nevét. Elin vagyok. vagyok. Azelőtt hivatalba jártam, de elvesztettem az állásomat. Ezt az igen szépen fizetett megbizatást újsághirdetés útján nyertem el. Elvállaltam, hogy a gyerekek... Szent Isten, a gyerekekről egészen megfeledkeztem! – Valamit itt már tenni kell. Bobby egy a fedézeten talált tengerész a partot nézegette. Kétségbe esetten fordult elém felé. Mi csinálják? Ez a bitan még mindig ott kószál a parton, és biztos, hogy mihest közeledünk tüzetnyit rám a géppisztolyával. Ez nekem is Felett keserves volna, de amellett magát és a gyerekeket is baj érheti. Ellen csak egy pillanatig habozott, aztán határozott. Nem marad más hátra, a tengeren kell töltenünk az éjszakát. Harriet, a társnőm megőrül a félelemtől, ha visszatér. Nem is szólva a mama a kapitányáról és matrózairól. De mindegy, segítségére akarok lenni, és a gyerekeket sem tehetem ki ilyen szörnyűségeknek. Most tehát magára bízom a hajót, manőverezzen, ahogy akar, nekem azonban le kell fektetnem a gyerekeket. Nem ácsoroghatnak itt szegények tovább. A gyerekek felé fordult, aztán intett Bobinak, és a lármázó, visítozó kis sereg élén elvonult a hajófenékbe. Bobby egyedül maradt. Vizsgálódva körülnézett, és jobbnak látta, ha végleg eltávolodik a parttól. Felvonta a tatvitorlát, és nyomban utána a fővitorlát is. A delfin ma csendesen siklott a gíneljai öbölben a nyílt tenger felé. Amikor már megfelelőnek tartotta a távolságot, kényelmesebb bevonta a vitorlákat, és lehorgonzott. A kis hajó olyan engedelmesen és hirtelen állt meg, hogy a felső fedélzetre erősített mentőcsónak nagy lendülettel hintázott ide-oda, hogy csak nem lesodorta a vigyázatlanul mellette álló Bobit. A bot a kapitány ekkor, mint aki jól végezte dolgát, leült egy kötélcsomóra, cigarettára gyűjtött és több rengve nézelődött a part felé. Ami a legritkábban fordult vele elő, teljesen komoly maradt, és nagyon törte a fejét. Amikor fél órával később Ellen Duncan ismét a fedélzetre jött, legnagyobb megdöbbenésére azt kellett tapasztalnia, hogy a hajón lévő egyetlen férfi, és általában az egyetlen ember, aki a vitorlákat kezelni tudja, érthetetlenül és nyomtalanul eltűnt.